Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiil Karim. Sair al-Mursalin, wa ala alaihi wa sahabihij adh-dhaim. Amma ba'ah. Ayuhal mu'minun, ittakul Allah, uusyikum wa iyya yabitakul Allah, fadhadhal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam sebuah subhadid riwayat daripada abi zar radhiyallahu anhu katanya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahu azza wa jalla man jaa bil hasanah falahu ashru anthaliha aw azid wa man jaa bis sayyi'ah fa jazaa'u hu sayyi'atin si sayyi'atun mithluha aw 'afir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'a wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'a wa atani yamshi Ataytuhu harwala Wa man laqiyani Biqura bil ardi khati'ah La yushri'u bi shay'ah Laqituhu bimidliha maghfirah Atau kama qal hadith sahih Riwayat Imam Muslim Seorang sahabat nabi yang bernama Abu Dha radhiyallahu anhu Tuan, tuan Abu Zar ini sahabat yang cukup hebat. Dia ni mula daripada... ...Katir Uttariq. Eh, Kerja samun barang orang tengah jalan. Bila dia kenai Nabi... ...dia masuk Islam di depan Nabi... ...dia jadi orang kuat Nabi. Abu Zar Al-Ghifari... Begitu sekali committed dengan Islam Begitu sekali pegang dengan Islam ini Sampailah Ke peringkat Dia bila dengar satu ayat Quran Dia nak aman sungguh-sungguh Bila dia dengar ayat Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Melarang orang Islam Daripada simpan mahperok di rumah Dia terus tak mau simpan Walau satu dirhak di rumah dia. Kalau ada orang bagi ke dia hadiah dan sebagainya, dia hadiah ke orang lain pula. Sehinggalah Abu Zar, pada masa mati dia, kain nak buat kapal dia pun tak ada. Hari ini Abu Zar Al-Ghifa dia meriwayatkan hadis, hadis ini kata dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi yaqulullah azza wa jalla Allah azza wa jalla ada berfirman dalam satu hadis qudsi kata Tuhan man jaa bil barang siapa yang buat satu kebaikan Siapa buat satu benda baik. ashru amsalha au azid. Tuhan kata aku bagi dekat dia 10 ganda pahala. Satu benda baik dia buat, Tuhan bagi kat dia 10 ganda kebaikan. Ataupun Tuhan kata au azid, ataupun aku bagi lebih pada 10. Senyum ke orang itu kebaikan jumpa orang kita tunjuk muka manis tunjuk muka manis dekat orang itu satu kebaikan dalam agama tunjuk muka muka manis itu bagi orang yang tunjuk muka manis itu fala hu asru dia dapat 10 ganda pahala tidak cukup dengan 10 tuhan kata au azid ataupun aku bagi lebih pada tu lagi Sebaliknya Tuhan kata wa man jaa'a bis-sayyi'ah barang siapa buat satu benda jahat satu benda tak elok okay. fa jazaa'uhu sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw afir. Tuhan kata maka balasan bagi dia satu dosa satu benda jahat dia buat satu dosa aja Tuhan tulis untuk dia Ataupun Tuhan kata aku ampun buah. Tuan-tuan bayangkan hadis kursi ini. Tuhan sebut dalam hadis kursi ini. Tuhan kata mana-mana manusia buat satu benda baik. Dia dapat 10 ganda kebaikan. 10 ganda pahala. Ataupun lebih. Sapa buat satu benda jahat, benda tak elok, benda salah dan sebagainya, dia hanya ditulis satu dosa. Itupun kalau sekiranya dia betul aku angkut dia. Tuhan kata macam tu. Wanita karab minni shibrat, tuhan kata barang siapa yang cuba nak hampirkan diri dia dengan aku, senyengkai. Tak tu minhu ziraan. Aku hampirkan diri aku dengan dia satu hasta. Maksudnya Tuhan kata, siapa-siapa tunjuk. Kata dia ni nak no kepada Islam. Tuhan lebih-lebih lagi nak no ke dia. Begitu. Wa وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنْ نِذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْ حُبَاعًا Barang siapa yang cuba hampir diri dia dengan aku. Tuhan kata, Sehasta maka aku akan dekatkan diri aku dengan dia sendepa tunjuk aja kata nak ke tuhan tunjuk kata nak kepada agama tuhan tunjuk ke tunjuk kata kita ni nak kepada kebesaran tuhan lebih pada tu tuhan tunjuk tuhan nak no kita begitu tuhan kata lagi waman atani yamsi ataitu harwana barang siapa yang mai dekat aku ni hal keadaan berjalan kaki, maka aku pi dekat dia dalam keadaan bergegas dan berlari. Tuhan nak tunjuk kata Tuhan ni sangat-sangat nak kita ni abdi diri dekat dia. Tuhan nak bagi tahu dekat kita kata sekali kita tunjuk kata kita nak ke Tuhan seribu kali Tuhan nak ke kita. Demikianlah sifat penyayang, sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala pada kita hamba-hamba dia. Tuhan kata, "Wa man laqiya ni ah, la bi qorabil ardi khati'ah la yushriku bi syai'a ah, laqituhu bi mithliha maghfirah." Tuhan kata, "Kalaulah esok kamu mati, kamu mai menghadap aku bila kamu mati esok." Dalam keadaan kamu membawa dosa sepenuh bumi. Dengan syarat kamu tidak syirik aku dengan apapun. Tuhan kata. Kalau takdir kamu mati. Kamu mati dalam keadaan kamu ni dosa banyak. Dosa sepenuh bumi. Bi qura bil ardi khati'ah. Kesalahan dosa yang kamu buat ni Kalau tabuk ni penuh atas bumi ni Kamu mati dalam keadaan bawa dosa banyak macam tu <tuh> Tapi kamu tidak pernah syirik Allah dengan apa benda pun <tuhu bimithliha mawfirah> Maka aku nak jumpa kamu Dalam keadaan Aku sediakan keampunan sepenuh bumi Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tunjuk dia nak kita sampai macam tu. Patutkah kita tunjuk yang kita tak nak ke dia sampai tak bertaubat? Tuhan tunjuk Tuhan nak ke kita ni. Tuhan tu, minta kita tunjuk sikit aja kata kita nak ke dia, dia akan tunjuk dia lebih-lebih nak tu kita. Patut ke tak patut kita buat sombong dengan Tuhan? amal yang kita buat untuk Tuhan pun tak seberapa, tak sebanyak mana angkuh kita dengan Tuhan tu yang terkara. Daripada sebuah hadis riwayat daripada Al Miqdad radhiyallahu anhu. Kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Tu dana syamsu yaumil qiyamah hatta takuna minhum kamikadari mil kala Sulaim kala Sulaim ibn Amir al-rawi anil miqdar fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil ammasafatul ar amil mil al-lazi tuktahalu bihil a'in fa yikunu al-naas Ala qadri a'malihim fil arak Faminhum man yakunu ila ka'bay Wa minhum man yakunu ila rukbatay Wa minhum man yakunu ila hikwai Wa minhum man yuljimuhu al-araq il-jama Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila fiih atau Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Seorang sahabat yang bernama al miqdad Radiyallahu anhu Kata dia aku dengar Nabi Wasallam bersabda Sabda Nabi Di hari kiamat esok Sewaktu manusia semua dihimpun Di padang mahsyat Allah akan dekat ke matahari ...dengan kepala manusia. Nanti kita baca banyak kali ya? Tapi kita tak boleh bayang... ...macam mana matahari... ...maiturunduk dekat... ...dengan kepala kita. Tapi banyak hadis... ...yang menceritakan tentang matahari ni... duduk dekat dengan kepala kita... ...di padang Mahsyari Suri. Kata Nabi... ...Hatta takuna minhum... ...kamiqadari mil... Kedudukan matahari dengan kepala manusia ni Kadar dia lebih kurang satu mil Kata dia wallahi Kata miqdat wallahi Ma adri ma ya'ni bil mil Miqdat kata demi Allah aku tak tahu Yang kata satu mil tu berapa jauh Am, Adakah satu mil itu mengikut kiraan masa di dunia ni Amil mil al-Ladhi tuk tahaluh bihi satu mil itu besar dia satu celok mata, celok mata, tu dia sama no. Dulu Orang oh, dulu dulu pakai celok, celok lambat betul tengah gelar tu batang celok, sama mana Mungkin satu mil tu dia kata besar celok mata tu mana kalau ambil celok tu buat tak kepala lah. Itulah renggang matahari dengan kepala manusia. Dia kata, Alam tak tahu yang kata matahari dengan kepala manusia ni kadar satu mil. Satu mil tu berapa jauh? Tak tahu. Adakah mil mengikut kiraan dunia ataupun mil yang kata satu mil ni besar batang celok tu aja kak? Wallahu Alam tak tahu dia kata. Fa yakunun nasu ala fil 'arq yang pentingnya manusia yang duduk di padang mahsyar ini depa semua tenggelam dalam peluh kadar dalam peluh yang tenggelam yang menenggelami depa ni bergantung kepada taramana amalan depa Kalau dia ni masa di atas di atas dunia ni kuat buat amal mudah-mudahanlah, dia tak tenggelam teruk dalam peluh dia walaupun amalan itu bukan penentu kita dapat syurga ataupun peneraka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan syurga kepada kita ni atas rahmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengambil kira amalan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Maka kata dia fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil ardh. Manusia pada hari itu duk tenggelam dalam peluh ni, dalam mana peluh dia ni bergantung kepada amalan dia banyak mana masa di atas dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada orang peluh ni hanya sampai takat buku lali saja sampo lah kalau perlu dekat buku lali lagu lecach lepas hujan saja wa minhum mayakunu ila rukbati ada orang peluh dia sendiri sampai parah lutut dia wa minhum mayakunu ila hiqwai dan ada di kalangan orang ni yang peluh dia sampai kepala tinggal Wa minhum man yuljimuhu al iljana dan ada di kalangan manusia ni peluh ni sampai kekang muka dia macam mana kekang yang diletakkan di muka kuda tu tu tali kekang Nabi bila kata macam tu wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi Nabi buat isyarat dengan tangan dia ke mulut dia Nabi nak tunjuk kekang tu ada manusia di padang mahsyar peluh dia sampai parah mulut sampai parah cuping telinga dia dia hangkar lemah dalam ayah peluh dia sendiri selimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim kita tengok hadis al-mullah tadi dengan hadis al -Geduh. hadis al-mullah tadi Nabi SAW bagitahu kat kita Allah berfirman dalam satu hadis kursi kalau kita buat satu satu benda baik Allah bagi sepuluh pahala Kita buat satu benda jahat Tuhan bagi satu dosa Satu dosa tu pun Tuhan akan ampunkan Kalau kita menyesai atas perbuatan jahat yang kita buat Macam tu punya Tuhan bagi pahala kat kita Macam tu punya Tuhan mudah sangat nak apui dosa kita Ramai juga manusia di padang mahsyar yang peluk sampai mencicah lubang hidung dan cuping telinga dia. Maknanya ialah tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Banyak lah amal baik kita buat sekarang ni? Hmm? Kita selalu tengok orang, Kita selalu tengok orang, kita kata orang tu kita kata orang jahat, kita kita selalu kata orang tapi jangan jarang sekali baru kita mahasabah diri sendiri kita ni teramana, kita ni teramana kita ni, amal kita buat ni banyak mana padan tak padan dengan umur yang Tuhan bagi kat kita sampai doa doa malam ni ni, tak padan umur ni dengan amal lahat kita buatlah. Bila kita muhasabah balik benda ni Kalau sekiranya keputusan yang kita dapat Kita ni sikit sangat lagi amalan Bermakna kita orang yang baik-baik Orang yang baik adalah orang yang sentiasa rasa dia tak cukup dengan amalan dia Tapi kalau kita muhasabah-muhasabah kita rasa kita tak pada Maka itu tanda buruk ada pada diri kita Kerana kita rasa selamat Sedangkan kita belum tentu selamat lagi hmm. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita azab kita azab dalam diri kita kita nak kebaik mana-mana yang tak baik yang ada pada diri kita yang semua benda ni kita buat untuk kita bukan untuk siapa-siapa kalau kita buat baik maka baik itu dapat sekitar kalau sekiannya kita buat tak baik tak baik itu kena ke atas diri kita Maka sama-samalah kita perbetul diri kita Dan mudah-mudahan Allah terima kita Kita masuk dalam golongan orang-orang Yang beramal betul Macam yang disuruh oleh Allah dan Nabi Salallahu alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4 Nurul Ihsan jilid 4 Kita masih lagi berada pada tafsir surah As-Sajdah Atau surah Ustila Muka surat 29 Muka surat 29 Kita undang sikit Muka surat 28 Ayat yang bawah Sekali tu Allah berfirman A'uzubillah Iminasyaitanirrahim Innalazina Kafaru Bidzik Lama Ja'ahum Bahwasanya Segala orang Yang kufur Dengan Quran untuk tengok adalah ayat tadi dia kata Innaal-ladzina kafaroo bil-zikri. makna di Quran. Pekataan makna di Quran. Dalam Quran juga Tuhan sebut Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul haftuz. Jadi kami yang bertuah azikra az ini. Azikra az makna di Quran. Malam ni kita jumpa lagi satu ayat yang Allah guna perkataan azik. Azik makna dia peringatan. Quran itu adalah peringatan. Maka Tuhan sebut dalam ayat tu. Bahawa segala orang yang kufur dengan Quran. Kufur tuan-tuan makna dia bantah. Engkar. Quran kata dia langgar. Quran kata wajib, dia kata tak buat tak apa. Quran kata haram, dia kata sikit-sikit boleh kot. Ini orang kufur, orang bantah. Maka sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ini orang-orang yang bantah dengan Quran, tak kala datang ia. Yang ni tak kala Quran mai kat dia. Maka kami balai akan mereka itu dengan dilontak dalam neraka. Tonton tengok ayat Quran. Tuhan, tak ada masalah dengan orang bantah ni. Tuhan, dia bangkitkan seorang Nabi. Dia turun Quran kepada Nabi tu. Maka Allah suruh Nabi ni baca Quran ni dekat umat dia. Kita ni yang jadi umat Nabi ni, bila dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Nabi ni, atas kita lah nak ikut ke tak nak ikut. Kalau kita memilih untuk ikut, kita pilih satu pilihan yang memang tak silap tapi kalau kita pilih untuk bantah untuk engkar untuk tolak untuk lawan ayat-ayat Quran yang turun dekat kita ni Tuhan kata apa? Tuhan kata tak ada apa-apa aku balas kepada mereka ini dengan dilontak dalam neraka tak ada satu hal eh kalau kamu nak tolak Quran tolaklah. kalau kamu kata Quran tak sesuai kata lah kalau kamu nak ambil Quran koyak-koyak nak pijak buat satu hari kamu mati mati maksudnya apa? balik mengadap Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik mengadap mengadap Tuhan, maka aje Tuhan nak ajar macam mana kita. Kita dengar-dengar orang kata mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepadanya mereka dikembalikan. Tossah sombong, tossah samsing, samsing ni sebut orang sikit. Tak usah sombong, tak usah samseng, tak usah tunjuk kerat kepala, tak usah tunjuk gedebek, tak usah, tak usah, tak usah. Pasal apa? Satu hari, wa ilaihi turja'un. Kepadanya kamu akan dikembalikan. Balik mengadap Tuhan, kita retilah. Kita ni buat silapkah, kita ni buat betulkah. Dah, dia tak tunggu kiamat. Mati-mati tu tahu dah tak tunggu kiamat, kiamat tak tahu bila tahkan cepat tahkan lambat lagi kiamat ni tak tahu bila mati aja kita tu hari mati tu tahu dah Allah Subhanahu wa taala nak kata dekat bumi suruh luah bagi kelapangan dekat kita kitak ataupun Allah nak kata dekat bumi suruh bumi ni himpit kita sampai berselisih tulang rusuk ke hari mati tu tahu dah Masa tu menyesai, teriak, mengelupuk apa pun tak jadi apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Eh? Maka Allah kata, wahai, tumpang kita boleh duduk menyawa, boleh duduk tarik napak, boleh duduk langkah kaki, main masjid, main surat. Boleh duduk bersila, tak telinga dengar ayat-ayat Quran, hadis Nabi ni. Masa ni, bila kita dengar, masa ni ambil yang tiba. Maknanya apa? Maknanya Quran ni tak boleh bantah. Kalau orang mahabat kat kita kata benda ni kena buat. Kita kena adakah satu sistem ekonomi yang bebas daripada riba. Makna kena. Kena ni pasal apa? Pasal Quran kata kena buat. Kena buat ni maksud apa? Maksud wajib. Tak salah gantuk lah. Tak salah tu kata eh tak boleh pun. Tak betul eh zaman Nabi dulu boleh lah tak boleh. Tak boleh kata lah betul muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Surman Allah wa innahu la kitabun aziz dan bahawasanya Quran itu adalah kitab yang sangat kuat. Tidak dapat dibatal ataupun ditukar oleh siapa-siapa. Allah sebut dalam Quran innahu wa innahu innahu ni apa dia? Sesungguhnya Quran tu. Quran tu apa? La kitabun aziz. Dia adalah satu kitab yang sangat perkasa. Apa maksud Quran ini kitab yang sangat kuat, yang sangat perkasa? Maksud dia apa? Maksud dia Quran ini bukan kata satu ayat. Satu huruf pun kita tak boleh pindah. Kuatnya Quran ni sampai macam tu. Ni pula nak pindah hukum. Tak boleh. Satu huruf pun dalam Quran itu, kita tak boleh pindah Tuhan bubuk Bismillah. Kita tak boleh buang B kita nak baca Bismillah. Tak boleh, kena baca Bismillah. Pasal apa? Pasal itu ayat Quran. Ayat Quran ini dia sangat kuat. Sehingga kan dia tak benar kita pindah. Walau satu huruf. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian? Firman Allah, لا يأتيه الباطل من بين يديه wala min khalfi Tiada datang akan dia yang ni akan Quran itu oleh kitab yang membatalkan akan dia daripada dahulu dan tiada kemudian tak ada orang boleh kata Injil lebih baik daripada Quran kita kena pakai Injil tak boleh pakai Quran tak boleh kata pasti apa? pasti kitab Injil ni dia main dulu daripada Quran bila main Quran habis dia cancel tak Katalah kemudian ni ada pula. Satu orang pergi reka cipta satu kitab baru pula. Dia kata kita pakai kitab ni. tak kita salah pakai Quran. Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal Allah dah habang dah. لا يأتيه الباطل من بين يدائه ولا من خالفه. Tak zahmai lah kitab, ajaran apa, apa pun. Sebelum daripada Quran, selepas daripada Quran. Tak ada satu kitab yang boleh membatalkan Quran yang doa daripada. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Tanzilum min hakim min hamid. Turun Quran itu daripada Tuhan. Ya amat hakim, Ya amat bijaksana. Lagi Ya amat kepujian pada kerjanya. Biar abangkan kita Quran ni Tuhan yang buat turun. Tentu, tuan benda ni kita nampak macam mudah duk-dengar selalu. Tapi hak kita duk-dengar selalu ni lah ramai orang bantang. Dia tak faham Dia tak, tak, tak faham situ lah Main mengaji Main semayang di masjid Atau semua cantik Tak bila orang baca Sesetengah ayat Quran Tak tahu Oh pelik sungguhlah. Kita kata kat dia ni, hang sedang tak ni Yang duk lawan ni Yang duk lawan ayat Quran hang sedang tak Ni Dia jawab apa? Dia kata, tak, aku tak lawan Qur'an. Cuma masalahnya. Cuma tu ada lagi. Cuma pasal apa? Bila dah Qur'an kata hitam, hitamlah. Bila Qur'an kata putih, putihlah. Cuma apa? Dan dia kata, aku tak tolak Qur'an. Aku tak pernah kata aku tolak Qur'an. Tapi, tapi lagi. Tak jumpa ke dalam Quran. Noh, yang dia kata kita ni kena ada satu sifat-sifat semakna, -sifat, wa apa Dengar tak? Muslimin dan Muslimah yang rahmati Allah subhanahuwataala. Firman Allah: Ma illa ma hadaqlilil Rasulimin kablik. Ia dah dikata bagi engkau Wahai Muhammad, melainkan yang dikata bagi segala Rasul yang dahulu daripada engkau. Ia ya, ni yang kapiah-kapiah Mekah kata kepada engkau sahir dan khadib itu Nabi-Nabi dulu pun demikian juga Tuhan beritahu dekat Nabi Muhammad Wahai Muhammad taksahlah tak cita sangat Apa yang kamu dah kenallah ni Nabi yang sebelum kamu kenal dah Sebelum kamu pun Nabi-Nabi dulu dituduh sahir Nabi Musa AS dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat yang mengagung-agungkan sihir. Sehingga kan Nabi Musa AS nak lawan dengan ahli sihir Fir'aun ni. Ahli sihir Fir'aun ni pegang tali lempak, tali jadi ulang. Pegang tungkat lempak, tungkat jadi ulang. Apa ada-ada di tangan lempak jadi ulang belaka Sihir. Nabi Musa alaihi salam pun dia pun terkejut tengok ni macam mana nak buat ni. Meremut. Ulang dosyubu mereka dia. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada Wahai Musa lempak tungkat kamu. Dia dengan tak tahu apa. Semata-mata turut perintah Tuhan saja. Lempak-lempak tungkat. Tungkat dia Allah ubah bagi jadi satu ulang yang cukup besar. Dia telan semua ulang ahli-ahli sihir kerana. Bila dah jadi macam tu, ahli sihir Fir'aun, Fir'aun sendiri, pembesar-pembesar Fir'aun dan sebagainya, bila tengok benda tu macam tu, mereka kata apa? Oh, mereka kata Musa ni lagi teror ilmu sihir dia. Tuduh kata dia sihir. Tuduh dia sahir. Tuduh dia ahli sihir. Sedangkan Nabi Musa tak tahu apa pun pasti ilmu sihir. Hak dia buat itu perintah Tuhan dia. Tuhan suruh macam tu, Tongkat berubah jadi ular ni adalah atas kehendak Allah. Sebagai mukjizat kepada Nabi Allah Musa AS. Tapi dah. Pak ni kata sihir dulu. Demikian hal yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punyo tak tahu nak buat apa dah. Satu hari orang cabar dia. Bila cabar dia dia pun tak tahu nak tunjuk apa. Tengok bulan dok mengambang. Buat isyarat dengan tangan dia dengan kehendak Allah bulan terbelah dua. Kemudian turun bulat bulan yang terbelah dua tu mai duduk kafe bukit. Depan mata depa depa tengok. Apa depa kata? Depa kata wahai Muhammad kamu sesungguhnya ahli sihir yang sangat hebat. Oh jadunuh. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Apa yang kena ke Nabi Muhammad adalah lanjutan daripada apa yang kena kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Begitu Maka hendaklah engkau sabar seperti mana sabar mereka itu Maka hendaklah kamu sabar macam mana Nabi-Nabi dulu sabar Umat Nabi dulu sampai kena belah kepada Belah kepada ni sampai badan terbelah dua kita dah baca dah hadis tu dua kali dah di surau ni. Belah kepala ni sampai badan terbelah dua. Nama kata nak tinggal Islam dok sekali-kali lah. Bagi apa bagaimana mereka faham, Islam ni lah sahaja yang akan menentukan kesudahan mereka di akhirat esok syurga atau neraka. Muslimin dan muslimah Indah rahmati Allah s.a.w Firman Allah Inna rabbaka lalu marfirah Bahawa sesungguhnya Tuhan engkau itu ampunnya Ampunan bagi segala orang yang mukmin. Tu dia Allah s.w.t Dia maha pengampun. Kita buktikan kita beriman dengan Tuhan Tuhan ampun Kesalahan kita sikit-sikit sebanyak Tuhan ampun Firman Allah, alim. Dan ampunya seksa yang sangat sakit bagi segala khabar. Tuan-tuan, kena baca ayah ni. Kita duduk baca bismillah saja. Dengan nama Allah Tuhan yang maha pemawak maha penyayang. Duduk baca Tuhan ni kira, Lagu macam tak buat orang nasyuk. Ni ayat kita baca malam ni pula dia habaq dua sekali. Dia kata innarabbakalazum maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu dia ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Wa zuiqabinalim dan dia adalah Tuhan yang mempunyai azab yang sangat sakit. Kepada siapa? Pada orang yang bantah dia. Betul Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang tapi bagi siapa? Dan bagi orang yang sombong dengan Tuhan ini, Tuhan macam mana? Ah begitu. Jadi kena baca dua-dua. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dan jika kami jadi akan Quran itu, Quran dalam bahasa aja. Tuhan kata, kalaulah. Kalaulah Quran ini turun tidak dalam bahasa Arab. Dia turun dalam bahasa banjak misalnya. Katalah Quran ni dia turun dalam bahasa Jawa Katalah Quran turun dalam bahasa Inggeris Katalah Quran ini turun dalam bahasa Jerman Katalah Quran ini turun tidak dalam bahasa Arab ha, Bukan bahasa Arab ni dia kata A'jam lah A'jami maksudnya bukan Arab tak kira apa lah tak kira bahasa apa lah. bukan arab kalau lah kami waktu turun quran ini dalam bahasa lain daripada bahasa arab laqalu nescaya berkata mereka itu yakni kafir-kafir makkah ni laula fussilat ayatu apa kerana tiada ditafsirkan segala ayatnya supaya kami dapat faham depa nanti kata apa depa kata pasal apa nak apa nama quran ini diturunkan dalam bahasa yang kami tak faham kalau sekiranya kami buat turun Quran dalam bahasa lain daripada Arab Mereka buat sabit tu Mereka kata Quran ni awak yang turun dalam bahasa lain Kami tak faham Sebab itu kami tak ikut Dah lah ni kita buat turun dalam bahasa Arab Tak ikut juga Dah betul-betulnya apa? Adakah kerana bahasa? Ataupun pasal apa? Bila disiasat-siasat Disemok-semok dicari-cari Rupanya kerana sombong kerana sombong bukan kerana bahasa ni bukan bahasa Arab bukan kerana tak bukan pasal tu pasal sombong orang buat kuliah mengaji hari hari Rabu dia katalah awak buat hari Rabu dia kata aku payahlah Rabu aku selalu overtime malah orang buat hari Sabtu malahat lah dia kata awak buat hari Sabtu malahat malam tu biasa aku satu keluarga tak peluang pi makan diluah Orang buat hari senayan malam selasa ke? Lah. Dia kata awak buat hari senayan ni hari senayan ada saja. Lalu ni kita buat kuliah hari kiamat esok ke <laughs> kena. Payah ke nak sepas hari apa pun ada sahaja alasan untuk tak mau nak ikut kuliah. Macam ni lah sikap orang-orang Arab Quraysh. Bila orang buat turun Bila Allah buat turun Quran dalam bahasa Arab Dia buat sabit Macam-macam Dia kata awak lah Lugut-lugut ni Bahasa dia sastra tinggi sangatlah lah Tak boleh faham lah Kalau wak turun Quran ni dalam bahasa yang mudah Dia kata Ih awak Quran ni bahasa lekeh kan ni eh? Kalau sekiannya ni wak turun Dalam bahasa lainan surat Dia kata macam mana Kita orang Arab Dia wak turun Quran dalam bahasa Jerman Kita tak faham Ceritanya apa Ceritanya duk cari excuse pun tak mau ikut, yang tu saja cerita dia. Punca dia apa? Punca dia bantah. Bantah. Tak mau ikut. Punca dia keras hati. Keras hati. Tak boleh nak ikut apa yang Quran suruh. Tu punca dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'jamiyyun wa arabiy. Orang kafir kata adakah Quran itu bahasa ajam? Dan Nabi bangsa Arab Oh komplain lagi tu pula Kalau sekiranya Quran turun dalam bahasa lain daripada Arab Dia kata ni Di, macam mana ni Yang Nabi bangsa Arab Yang Quran tak turun dalam bahasa Arab Dia kata ni tak betul ya, ni Komplain ha, Orang buat komplain Hak sendiri tak ada lah. Dalam tu mana tu Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Dia ada betul Bukan Firman Allah, "Kullu ladzina amanu huda wa shifa". Katalah oleh wahai Muhammad. Quran itu bagi segala orang yang beriman hidayah jalan agama dan ubat yang menyembuh daripada penyakit khususnya penyakit jahil itu dia. Quran ni bagi setengah orang sangat berguna. Dan tapi bagi setengah orang bagi dia Quran ni tak ada guna apa. Bagi siapa Quran ni jadi sangat berguna bagi siapa? Dia kata قُلْ قُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا Katakanlah wahai Muhammad Quran ni sangat berguna kepada orang yang beriman Orang beriman ni Quran ni bagi dia sangat berguna Apa pun dia refer Quran Bila orang tanya benda ni boleh tak boleh Tengok dalam Quran. Ada-ada ayat yang kata boleh. Ada-ada ayat kata tak boleh. Tak ada. Tengok dalam hadis. Pasal apa? Pasal dalam Quran. Tuhan kata. Apabila kamu berselisih tentang satu-satu benda. Farduhu ilallahi wal rasul. Tengok balik. Raju' balik. Kembali balik. Kepada Allah dan Rasul. Kepada Quran dan hadis Nabi. Dah tengok dalam Quran tak jumpa. Jawapan kepada masalah ni. Tengok dalam hadis Nabi. Siapa yang nanti nak buat kerja macam ni? Orang yang beriman. Kalau mai tanya ni macam mana cerita ni betul-betul apa hukum dia? Cari dalam Quran ada tak ada? Cari dalam hadis Nabi ada tak ada? Ni telur penyu ni boleh makan tak ni kata? Tak ada pula lepak pada balik kuliah ha tu di kedai telefon tanya tak Dia kata betul-betul tak boleh ke tak boleh makan? Dia kedok sungguh bagi telur penyu. <laughs> Ikut dalam mazhab Syafi'i kan dia ada syubahah sikitlah pasal apa pasal masalah penyu tu menatang dua alam haram makan menatang dua, dua alam ni haram di sisi mazhab Syafi'i di sisi mazhab lain contohnya mazhab Malik mazhab Maliki Imam Malik dan mazhab Hanbali Imam Ahmad bin Hanbal bagi depa tak haram makan dua alam Ya, yeah. jadi dia ni benda khilaf dalam mazhab. Jadi kalau dah dokumen khilaf macam tu kita rasa semua haram, tak usah makan lebih baik. Begitu. Bagi orang yang dia kata, dah, saya dah tengok dah nas apa semua, tak ada pun nas yang terang-terang melarang makan apa semua. Yang terang-terang disebut dalam nas kata tak leh makan ni darah, bangkai, apa semua jenis-jenis macam tu dan menatang berbisa apa semua, dia kata telong penyu ni tak ada hal apa, ada." Saya nak makan, masya-Allah. Selamat jalan Beg kan? betul lah ini yang dikatakan khilaf mazhab. Begitu. Beg kan? Jadi masalah pula. Bila anak no, saya duk kerja di Terengganu tu. No. Selalu balik mai dekat Olek tolong penyu. Saya pun memang minat dengan tolong penyu ni dah kata. Allah dengar-dengar kuliah malam tu rasa replos betul Dia kata. Um, kan? Begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu ajamiyun wa arabiyun tapi yang kata adakah Quran itu bahasa ajam sedangkan nabi bangsa arab ni alasan dia bang hmm? Qul huwalil ladhina amanu hudam wa shifa kata ulimu wahai Muhammad. la ni hantuk saya cakap banyak. Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Dia menjadi hidayah kepada jalan agama. Dan menjadi ubat yang menyembuh daripada penyakit jahil pada orang yang beriman. Orang beriman, Quran itu sumber rojokannya. Itu sumber ilmu dia ada di situ sereman Allah wallazi dan bermula segala orang yang tidak beriman itu pada segala telinga mereka itu tuli dia tak dengar ajaran Quran dan nasihatnya Tuhan buka rahsia tuhan kata sebenarnya kuat-kuat ni tuli dia kata Quran nak punya duk terang satu satu satu benda. Terang-terang Quran bagi tahu hak ni boleh, hak ni tak boleh dan sebagainya. Dia pi duk buat pekak badak. Dia pi duk buat tak dengar. Hak Quran kata tak boleh tu dia duk langkah buat. Hak quran suruh buat tu dia duk bantah takwa. Depa ni ni apa ni? Depa ni wallazina la yu'minun. Depa ni orang-orang yang tak beriman. Apa hal dengan orang tak beriman ni? Fi azanihim wa di telinga depa ni ada benda duduk tersumbat maka dengan kerana tu depa tak boleh dengar ayat Quran, tidak boleh dengar ajaran, tidak boleh dengar nasihat. Begitu. Firman Allah wa alaihim ama wa alaihim ama dan ia yakni Quran itu atas mereka itu buta. Maksudnya depa ni buta, tak nampak Quran ini Sebagai kitab yang perlu dijadikan pegangan dalam hidup. Dia pun tak nampak. Dia pun duk nampak Quran ni betul-betul menyusah. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak nu haram, hak ni haram. Dia kata susah, betul dia kata. Dia kata pula, dia kata tahu tak kita orang Islam ni tak boleh maju pasal apa? Dia kata. Ha? Kita ni tak boleh maju pasal, pasal duk pegang Quran ni lah. Dia kata kita tak boleh maju. Dia kata. Oh, sampai macam tu cakap. Memang dah Tuhan kata apa? Tuhan kata orang-orang yang macam ni tidak beriman. Dalam telinga mereka ni ada satu benda, ada sumbat. Bahkan mereka ni buta mata. Tidak nampak buta mata hati. Tidak nampak Quran itu sebenarnya petunjuk untuk mereka. Tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada faham mereka itu akan dia. Yang ni akan Quran itu. Dengan mata hati mereka itu. So dia Tak faham. Dia kata. Dia tak faham Quran ni. Dia menganggap Quran ni jadi susah dia. Ha, dia kata tengok. Pasal apa orang bangsa asin boleh maju? Dia kata. Oh, dia pergi banding macam tu. Pasal apa bangsa asin boleh maju? Dia kata. Pasal bangsa asin. Mereka tak ikut Quran. Mereka tak ikut Quran. Jadi mereka tak ada pantang larang. Tak ada haram. ni Mereka tak ada. Mereka kira. Mereka buat kerja semua sungguh, sungguh Mereka berjaya. Mereka berjaya. Kita orang Islam ni payah sangat. Oh, Dia buat-duk buat cakap lagi tu kita lemah perut. Kita lemah perut ni bukan pasal apa. Pasal kita kesiankan ke dia. Kesiankan ke dia. Dia kata tu bukan calang kita apa. Kita tak calang apa. Tak tak calang apa pun. Cuma kita dengar tu kita jatuh kesiankan ke dia. Awaklah pergi duduk cakap macam tu. Tak sedar tu. Cakap tu cakap yang merosakkan diri sendiri. Kesian. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tentu-tentu, kita kata malam ini tak nampak. Mati nampak. Mati nampak. Lagi tak mati tak nampak. Dia duk berasa dia betul. Dia duk kata kita ni teruklah, dia kata Dia kata kita tak apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Firman Allah ulaiika yunaduna min makanin ba'id bermula kafir-kafir itu diseru daripada tempat yang jauh yakni seperti orang yang diseru daripada tempat yang jauh tak berapa dengar dan tidak faham seruan yang jauh itu Oh ni tuhan nak buat perumpamaan perumpamaan orang-orang yang tak beriman ni macam orang yang dengar orang duk kelui dia daripada puncak bukit tinggi tu no. dengar suara duk bunyi u, u u tapi tak tahu apa tak tahu, tak tahu begini buah, tak tahu dia panggil ka, dia bagi salam ka, dia buat kata jangan pi kat dia ka, dia buat kata mai kat dia ka, tak tahu, dah? Ha? Orang tangi kita daripada jauh tu, kita tengok dia pun nampak halui saja, nampak tangan lagu macam lambai tu, lambei tangi ka, lambei tau oh, pi ka, jangan mai kat dia agak apa pun tak tahu kita tu tengok tengok, duduk dengak duduk bunyi u u u u u u u u u u u u jadi begitu. Macam itulah perumpamaan orang-orang yang tak beriman ni. Dia dengan Quran ni dia dengar sayup-sayup, faham tak faham, faham tak faham macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Fakh tulifa maka bersalahan orang padanya. Mana tadi? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa laqad atayna Musa al Dan sungguh setelah kami datang akan Nabi Musa itu akan kitab Taurat ni pula dia nak cerita Nabi Musa macam mana Nabi Muhammad Allah hantar Quran main dekat dia Nabi Musa Allah hantar Taurat main dekat dia Faktu difafi, maka kesalahan orang padanya yakni pada Taurat setengah membenarkan dan setengah mendustakan sama macam Quran juga dia kata benda ni ulang yang tua Nabi Musa dulu pun Nabi juga macam Nabi Muhammad Nabi Nabi Musa dulu pun Tuhan bagi kitab juga kat dia, kitab Taurat. Macam Nabi Muhammad. Allah bagi juga kitab kat Nabi Muhammad, kitab Quran. Sama juga umat Nabi Musa, bila Nabi Musa baca Taurat, ada sebahagian beriman ikut Nabi Musa ni. Apa Nabi Musa kata turut. Ada hak sebahagian lagi tak mau ikut lawan pula lagi Nabi Musa. Sama macam Nabi Muhammad juga. Ada sebahagian orang nak ikut sungguh dengan Quran ni. Apa Quran kata nak ikut. Ada sebahagian lagi pula bukan setakat tak mau ikut Quran, diperhinah hinanya pula Quran. Sama lah. Apa yang menimpa nabi-nabi dulu, yang itulah yang kena kat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulaka dan tak khair balas pada hari kiamat niscaya dihukum antara mereka itu pada dunia lagi yakni pada barang yang bersalahan mereka itu padanya daripada kerja orang tu dia Tuhan kata apa? Tuhan kata kalau tak sabit aku dah janji awal dah janji siapa yang bantah ni aku tahu akhirat esok bawa aku balas kalau tak sabit aku janji tu Tuhan kata la ni aku balas orang ada lawan Quran Ah, Tuhan kata tu Tuhan ni apa dia? Inna Allah la yukhliful mi'an Allah ni dia Tuhan yang tak menyalahi janji Oleh kerana Tuhan janji dah Manusia ni Hak mana bantah Ada sebahagian Tuhan bagi azab atas dunia rasa sikit Akhirat kena lagi Hak sebahagian lagi Tuhan tak bagi kena azab di atas dunia ni Sana esok baru dia bagi oleh kerana Tuhan janji dah, orang hak bantah ni tak semestinya kenal atas dunia. Oleh kerana Tuhan dah janji dah, maka orang yang duk bantah Tuhan ni ada di kalangan mereka ni tak kenal apa-apa masa atas dunia. Tapi Tuhan kata dalam ayat yang kita baca ni, Tuhan kata kalau tak sabit aku dah janji dah, atas dunia ni lagi dah aku bagi jahat enam. Wah lawan aku ni. Tentang faham maksud apa yang Tuhan kata tu. Maksudnya Tuhan marah sungguh kepada orang yang dibuat main-main dengan ayat Al quran Marah sungguh. Kalau ikut, hampa patut kenallah ni juga. Tapi oleh kerana Tuhan dah janji, akhirat esok hari pembalasan. Maka sebahagian daripada hampa yang bantah ni, Tuhan nanti selalu. Sana baru Tuhan nak balas. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah silih.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 yakni mereka itu dusta dengan Quran dikata bukan kalam Allah yang diturun pada Nabi hanya Nabi perbuat daripada dirinya ataupun syair ataupun seher. Oh ni sebahagian daripada orang Arab Quraisy zaman Nabi dulu mereka memang sebahagian daripada mereka ni mereka tak percaya langsung kata Quran ini Tuhan yang buat turun mereka berkeyakinan mengatakan Nabi rika ayat-ayat ni semua. Depa yakin. Ini syair ni. Nabi ni mesti ada siapa-siapa yang pandai yang pandai sastera ni. Depa ajak Nabi suruh Nabi baca benda ni. Depa tak percaya kata ini Quran yang Tuhan buat turun. Sebahagian daripada depa ni tak percaya. Kalau jadi benda luar biasa kepada Nabi, depa tak percaya kata yang tu mukjizat. Sebaliknya depa kata syair saja ada sebahagian orang dia tak percaya sungguh dengan Qur'an ni eh? tak percaya sungguh-sungguh muslimin dan muslimat ya. ramai tu tak orang macam ni dengan dengan dia buat kerut kenil ni ramai hak jenis macam ni ni ramai tak percaya Qur'an ni eh? bagi dia Qur'an ni kira satu kitab yang kita nak ambil berkat dulu tu wala bila sakit-sakit apa mau dia baca Qur'an terutamanya yasin. Enggak bila mati apa muduk baca Quran. Bila bulan puasa muduk tengok pertandingan Quran. Dia bagi dia Quran ni lagu tu aja. Ambilah mai satu golongan duk kata ni Quran ni perlu kita jadikan perlembagaan hidup. Ha dia katakan. Karo-karo ni. Ni. pelampau ni bebani. Dia, dia macam tu. Ada orang macam tu. Dia Quran ni bagi dia tak ada apa lah benda rengat-rengat gitulah. jangan serius sangat lah itu maksudnya inilah yang Allah SWT nak beritahu sebahagian daripada orang ni dia syok dengan Quran ni dia syok dari segi boleh tak boleh kita ikut seratus-peratus isi kandungan Quran, boleh tak boleh ha, main di perikad tu bila orang tanya boleh tak boleh, ha, dia, dia syok dia kata ada yang boleh ha, Dia tak kata tak boleh semua Dia kata ada yang boleh Tapi ya ha, Tapi macam tu Jadi kita tanya Hak, hak boleh ni tangan mana Dia kata iyalah Macam Quran duk orang ingat kita Apa nama Kutiba'alaikumusriah Dia pun baca ayat Quran juga Kutiba'alaikumusriah Kama kutiba'ala'lalhi namim qablikum Diwajibkan ke atas kamu puasa kita kena ikut tu dia kata kita tak boleh tu tak ikut tu dia buat serius kita kena ikut tu tak boleh tu posa ni wajib keadaan kita kan macam tu kata wa'akimu salah apa diri kan semayang tu jaga baik-baik semayang ni kita jangan lupa main-main kan kita tengok nampak okey lah kan saya lagi bilang main tang ayat lain pula dia kata kita bincang lagi kali apa gitu syoklah makna dia syoklah dia rasa Quran tu dia pula boleh duk kelas-kelas mana yang boleh pakai yang mana yang tak begitu jangan tuan-tuan saya pesan pada diri saya saya pesan dekat tonton semua jangan macam tu jangan macam tu dalam Quran Allah kata qud qulu fitil dia kata hendaklah kamu semua masuk dalam Islam itu semua sekali Maknanya apa kalau kita nak masuk dalam Islam nak beramal dengan Islam ni kena semua sekali. Semua sekali semua hak ada dalam Quran itu 6000 ayat lebih tu semua kena beramal. Tak boleh pilih-pilih dan sebagainya. Tuhan kata pula afatu'minu nabi badil kitabi watakfuruna bib. Adakah kamu nak beriman sebahagian daripada kita dan kamu nak kufur, kamu nak engkar, kamu nak bantah dengan sebahagian yang lain? fana jazao man ya'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradun ila ashadil azab siapa hak buat perangai macam ni pilih-pilih hak ni nak ikut hak ni tak mau dan sebagainya maka tak ada lah balasan yang setimpal bagi orang-orang yang macam ni melainkan khizyun fil hayatid dunya ateh dunia Tuhan nak hina dia Wa yaumil qiyam hari kiamat esok yuradduna ila asyadil azab Tuhan kata aku akan balikkan dia ke dalam sepedih-pedih azab. Eh duk dengar selalu dah hayat ni ha? cuma terlupa kadang-kadang terlupa begitu. tak boleh tuan tak boleh. Nah, ingat betul-betul apa kita sebut ni Ingat betul-betul tak boleh buat main-main dengan Tuhan macam tu. Firman Allah man amila salihan falinafsih Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, Sama ada perdua ataupun sunat. Maka bagi dirinya amalan itu manfaat. Ini sama macam hadisat kita baca tadi. Tuhan sebut dalam ayat ini. Man amila salihan tali nafsi. Barang siapa buat amal salih, pahala boleh ke dia. Tuhan kata. Bukan kita buat nak boleh ke orang. Kita buat boleh ke kita. Dah ke pasal apa? Tak mau buat. Hey, tuan -tuan, kalau kita baca hadis takut tuan -tuan. kita baca hadis takut hadis yang menceritakan tentang manusia muflis di hari akhirat esok bila timbang aja amal dia, di hari akhirat esok timbang, timbang amal baik dia ringan berat belak jahat pada masa tu dia mencari-cari ni. Mencari-cari kot-kot ada siapa adik-beradik dia. Dia mencari-cari kot-kot ada siapa kenalan dia. Sahabat dia. Sedara marah dia. Taulan handai dia. Duk tercari-cari ni. Kalau nampak aja pada mata dia masa tu. Dia minta. Dia minta bagi sikit dekat aku amal baik yang kamu buat dulu. Dia minta. Dia dalam At-Tarif wa-Tarif. Ada bawa main riwayat ni bila timbang-timbang amal dia berat berat pergi sebelah jahat nu. di tempat timbang amal tu nampak dah nu, neraka Allah duduk nampak dah dengan duduk nampak neraka ni tuan-tuan siapa yang mau maafi beralih cari ni nampak isteri minta dekat isteri minta bagi ke abang sikir amal hang dulu hang rajin duk buat semayang sunat abang tak buat hang dulu rajin duk buat puasa sunat abang tak buat hang dulu rajin duk baca Quran abang tak buat bagi mai amal yang hang duk buat tu ke abang ni bini kata apa bini kata antisat saya tak timbang lagi tuan-tuan kalau hari kiamat pun kalau hari kiamat pun manusia tak kenal adik beradik ...suami punya sayang dekat isteri... ...anak punya sayang ke makpak... ...makpak punya kasih ke anak... ...masa atas dunia ni... ...bila main kiamat... ...bapak lari pada anak... ...isteri lari pada suami... ...pasal apa? ...pasal terkejut dengan kedahsyatan hari kiamat... ...belum dahsyat neraka lagi... ...ni duk ada dekat nizam ni... ...dekat neraca yang duk timbang amal ni... ...duk nampak neraka... ...dalam keadaan duk nampak neraka tu... ...nak minta pahala sikit daripada isteri... ...isteri kita nanti... ...saya apa? buat tak timbang lagi. Dia pun takut pokok kandung saat lagi berat belah jahat juga. Anak minta ke ibu bapa, ibu bapa minta ke anak, anak tak bagi dekat mak pak, mak pak tak bagi dekat anak. Muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni Alhamdulillah lah Tuhan bagi izin dekat kita kita boleh dengar malam ni, kita boleh dengar benda-benda ni ayat Quran, hadis Nabi kita boleh dengar. Esok ni, di sana esok ni, kalau kita jumpa sungguh benda ni, setidak-tidaknya kita teringatlah. Aku pernah dengar dah benda ni atas dunia dulu. Cuma silap akunya aku tak ambil. Aku tak ambil serius. Aku tak ambil akibat benda yang aku dengar. Miskin amal kita di sana esok ni. Maka Tuhan kata, Man amila nafsi. Barang siapa mengerjakan amal salih, tak kira lah amal perdu, kah amal sunat, ke Maka bagi dirinya lah amalan itu manfaat, manfaat dapat kedih. وَمَنْ أَتَاءَ فَعَدَيْهَا Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maksiat. Maka atas dirinya mubarak kerana maksiat itu. Kalau kita buat dosa, kita tanggunglah dosa itu. Tak ada siapa esok ni. Anak -no yang punya sayang kat kita atas dunia ni. Punya sayang kat kita atas dunia ni anak tu esok tengok kita susah dia tak terlebit di mulut dia kata bapak bagi saya galak sikit dosa bapak tak terlebit di mulut dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. wa ma rabbuka biz-zallamin lil-abid dan tiadalah tuhan kau dengan ampunnya zalim bagi segala hamba-hambanya maksudnya tuhan sekali-kali tak buat zalim pada siapa-siapa kalau kena balasan buruk di sana esok kerana kita cari, kita cari kita terima ambil. Tuhan tak buat naya siapa. Mahkamah Tuhan, mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah yang langsung tidak buat zalim pada siapa-siapa. Semata-mata Tuhan balas apa yang kita buat aja. Tak lebih tak kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ilaihi yuraddu 'ilmus saa'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jua dikembali pengetahuan tentang hari kiamat dia kata cerita kiamat ni Tuhan saja tahu manakala masanya maksudnya bilakah masanya tiada ketahui oleh lain orang siapa pun tak tahu bila siapa medut abang ni nak kiamat ni tahun 2000 orang kata lah Allah yang tahu benda ni tak siapa tahu dalam dunia ni wa ma takruju min samaratim min akmamiha wa tahmilu min unsa wa illa bi ilmi dan tiada keluar daripada segala bunga-bunga daripada kuntum-kuntumnya dan tidak bunting seorang daripada perempuan dan tiada beranak ia melainkan dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yakni berapa lama buntingnya dan waktu beranaknya bila siang ataupun malam laki laki ataupun perempuan itu dia Tuhan bagi tahu tak usah tunjuk pandailah, Tuhan lebih pandai. Tak usah sambung. Kalau sambung, si tak usah tunjuk sangseng. Haa, cari cerita lain. Kan? Tak usah tunjuk pandai, Tuhan lebih pandai daripada kita. Kita kata kita boleh tahu, kita boleh telah, kita boleh teka, kita boleh ramal apa nak jadi. 5 tahun, 10 tahun lagi. Tuhan bukan 5 tahun, 10 tahun. Sampai bila-bila Tuhan tahu dah apa nak jadi infinity dia tak ada satu limit kepada ilmu Tuhan eh, kita tuan ada limit ilmu yang Tuhan bagi kat kita ni وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعَيْلْمِ إِلَّا خَدِيلًا aku tak bagi ilmu kat manusia ni berlain sikit Tuhan kata saya tengok balik saya tengok dinding tu nampak tak kat dinding tu kan? balik dinding tu ada poyuk belanga ke kan? ada muslimat ke kan? ada tak tahu tak tahu jawatan kuasa surau dia tengok dinding tu dia tahu lebih sikit pada saya dia tahu memang kita letak muslimat duduk di situ dia ada ilmu lebih sikit pada saya orang hak selalu mai surau dia memang tahu kawasan tepi tu boleh isi berapa orang kalau masuk duduk dia tahu lebih sikit pada jawatan kuasa hak jawatan kuasa saja dia tengok tu dia tahu dia kata um, muslimat balik tu nampak penuh sampai belakang ada dalam 250 orang ilmu dia lebih sikit lebih macam mana pun tu, ya. tak boleh pergi lebih lah tak boleh pergi lah. lebih pada tu tak boleh pergi lah. Allah subhanahu wa ta'ala ni tuan, tuan bukan kata dia tengok kita ni dia tahu segala-galah yang ada dalam diri kita ni dia pergi sampai ke hati kita ni Hak kita duk teringat apa hak kita duk nak buat asyak lagi apa semua sekali ilmu Tuhan cover semua sekali eh dah kita tahu Tuhan macam tu punya hebat patutkah kita lawan Tuhan Patutkah kita kata, Tuhan suruh ni tak sesuai? Patutkah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain. Allah SWT dia tahu, ni macam dalam ayat ni tadi ni, dia kata Allah tahu bunga-bunga dan kuntum-kuntumnya. Dalam dunia ni ada berapa kuntum bunga? Tuhan tahu. Dalam dunia ni, angka yang tepat, bilangan manusia yang tepat dalam dunia ni berapa orang? Tuhan tahu. Mana ada satu manusia tahu bilangan tepat manusia dalam dunia ni? Allah tahu. Allah bukan tahu bilangan manusia yang tepat. Allah tahu berapa lay rambut yang ada atas kepala manusia yang hidup hiduplah ni. Tuhan tahu berapa lay rambut. Tuhan tahu dengan angka yang tepat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Tuhan tahu satu orang perempuan ni bila dia berumah tangga, bila tarikh, dia akan mula mengandung. Dia mengandung ni ada nak sampai ke hujung ke ataupun tengah jalan nak bungkus kandungan ke. Apa semua Tuhan tahu. Dia mengandung ni nak mengandung 9 bulan ke, nak mengandung 2 tahun ke, Tuhan tahu. Tuhan tahu ni anak dalam kandungan dia ni nak keluar lelaki laki ke perempuan, Tuhan tahu. Tuhan tahu anak keluar tu jadi laki-laki, laki-laki ni. So, nak mengaji, nak pi sampai mana. Akhirnya nak jadi apa. Sampai last sekali. Nak jadi ahli syurga ke ahli rata. Tuhan tahu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau macam tu luah ilmu Allah. Patutkah kita petikai apa yang Tuhan suruh kita buat. Dia kena tengok sampai macam tu. Barulah kita nampak kita ni hadui kecil. Tak layak langsung. Kita nak komplain Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sebutlah ulimu Wahai Muhammad Hari yang menyeru Allah akan kafir yang sembah asnam itu Mana segala syirik-syirik Kamu yang kamu kata itu Hari kiamat itu Tuhan akan panggil orang-orang yang syirikkan dia ni Tuhan akan tanya mereka Mana dia sekutu-sekutu Yang apa sekutukan dia dengan aku dulu Atas dunia dulu, hampa kata hampa takut dekat aku. Tapi di samping tu hampa takut kepada benda lain. Mana dia benda yang hampa takut sama macam takut kat aku tu, panggil mai aku nak tengok. Atas dunia dulu hampa kata hampa sembah aku. Tapi dalam masa yang sama hampa sembah satu benda lain. Minta hajat kepada benda lain. Mana dia benda yang hampa pido minta. Dia pernah bagi apa kat hampa. Panggil dia mai, aku nak tengok muka dia. Tuhan akan minta benda ni, wak mai depan dia. Dia nak tengok siapa. Kata mereka itu Kami maklum akan dikau Ya Allah Sekarang Tiada daripada kami Itu daripada saksi Dengan bahawa ada Bagi engkau Bagi Allah Itu syirik Mereka hmm. kata Hari ni sah dah Sebenarnya kamu ni Tak ada siapa yang layak Kedua jadi syirik kamu Kamulah Tuhan yang maha esa Mengaku masa tu tak boleh buat apa lah Mengaku masa tu Apa tak boleh buat lah Allah, kuabballa an hum ma kanu yad'una min qablan ghaib daripada mereka itu yakni daripada kafir-kafir itu barang yang ada mereka itu sembah dalam dunia dulu daripada aslih masa tu hak depa duk sembah masa dalam dunia ni segala cokong-cokong dan sebagainya masa tu tak ada dah masa tak ada siapa nak main pertahan depa masa tu tinggallah depa terdedah kepada hukuman daripada Allah subhanahu wa taala wa dhannu ma lahum min ma min dan yaqin yakni jelas mereka itu yakni kafir-kafir itu tiada bagi mereka itu dapat lari daripada azab tuhan ah, hari itu baru tahu tak boleh tak boleh nak selamat diri dah daripada kena azab tuhan la yafhamul insanu min du'a alkhayr Tiada jemu manusia daripada doa minta kebajikan, yakni minta harta, minta sehat dan minta lain-lain daripada keduanya kepada Allah. Tuhan kata manusia ni tak ada lain kerja nak minta, kat Tuhan nak minta naik mas, tu manusia. Semayang lepas semayang minta naik man, minta harta, minta sehat, minta naik pangkat, minta semua, minta nak doa baik saja main malam ni 10 sahabat lebih lagi lah eh kan, minta ni baca kali mula minta yang ni baca kali kedua minta yang ni baca kali ketiga minta yang ni Tuhan minta dia ikut Quran dia tak ikut dia minta kat Tuhan gitu kerja dia Tuhan sebut dalam ayat ni Tuhan kenal Tuhan buat kita kita dengan anak kita pun kita kenal tu kata kita dengan anak kita sangat-sangatlah kita kenal cikgu dengan anak murid jumpa berapa jam sehari pun kenal kena semayang tak semayang lagi kena tanya tu saja, tanya buat cara je kamu semayang tak lagi semayang dah kamu jawab tak. muka tak semayang lagi tapi jawab duduk di mulut kamu semayang lagi semayang dah buat muka sireni ha, kita tapi pergi semayang pergi semayang dan semayang dah pergi semayang tak baik kamu dah tak semayang dah satu dosa kamu tipu saya pula dua dosa pergi semayang ok dia. Okay. <SILENCIO> tak semayang tunggu <SILENCIO> yang kata cikgu ni Tuhan bagi kat dia dia kena dia kena semayang tak semayang ni <SILENCIO> tapi tengung ni tak nak kata lah kan soalan kalau soalan berbunyi semayang dah lagi jawapannya ialah semayang Jadi okay, ada memang macam dorang semayang, semayang eh, semayang dah semayang lagi kena kita cek jumpa anak murid berapa jam sehari pun kenal. Allah Subhanahuwataala dia buat kita Tuhan ni dia buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Tuhan buat kita. Dia kenal kita. Bila Tuhan kenal kita, Tuhan cerita pula kat kita perangai kita. Dia hangkat di sini dia kata la yas'alul insanu min du'ail khair. Dia kata tidak jemu manusia daripada doa minta kebaikan dan keberkatan. Manusia ni tak pernah jemu minta yang ni, minta aja, minta supaya dia ni jadi murah rezeki, minta supaya dia sehat minta macam-macam. Nak mati bukan tahu bila tu tuan Dua hari lepas ada satu taman dengan saya, anak kecil. Anak kecil baru uopo, kecil us, oh, budak kecil orang mengasuh kan makfak birja orang mengasuh jaga anak masuk bilik ayam nak pergi mandi budak kecil terleceh terleceh budak tu jatuh dulu <coughs> mengasuh jatuh hati budak mati kan? kita bila dengar macam ni Allahu Akbar Tuhan yang muhamdulillah Tuhan atur benda ni semua tak apalah, bat sampai masa, sampai umur tu satu bat lah. Yang tu kita tak kata apa. Ni, kawan jatuh timpa budak-budak mati ni. Tuan-tuan boleh bayang tak dia macam mana? Teriak kering ayak mata, satu bat. Sampai mati. Sampai mati dia tuan-tuan. Dia tak boleh lupa benda tu. Accidentally. Benda tu berlaku secara accidentally. Benda tu, bukan dia cuai. Tapi dia nak jadi tuan-tuan. Hari nak jadi tu punya sayang kat budak ni Allah yang mengetahui sayang eh walaupun dia mengasuh budak ni tapi kalau sari mak pak tak main hantar rumah dia dia tak tidur dia punya sayang kat budak ni tapi hari nak jadi ni dukung masuk bilik ayam nak bagi mandi leceh kaki Suruh kata budak kecil tu jatuh dia bak atas budak tu meninggal tuan-tuan tuan tengok Tuhan dia atur benda-benda macam ni ujian pada semua orang lah ni. Budak tu tak ada apa lah. Dia ni kot mana? Buah hadam dalam syurga. Dia tak ada masalah. Ni makpak macam mana? Makpak. Ni kawan hak ni. Ni hak mengasuh ni pula macam mana? Ujian. Ujian dia bagi. Muslimin dan tak Yang dirahmati Allah sikit. Apa nak buat? Mana ni. On the way. Dalam perjalanan nak mai. dia. Orang puan saya telefon. Dia kata ni. Dia kata, ni. Dia kata ada seorang ni cikgu saya lama dulu di sekolah sekolah rendah dulu dia mengajar kita telefon abang kata meninggal minggu lepas dia pergi ziarah di hospital minggu lepas dia, dia kena breast cancer minggu lepas pergi ziarah di hospital duduk sembang dengan suami dia suami dia ceritalah berubat ni ustaz ayah kita. tang mana awak sebut tang tupi ya cara doktor kampung cara kampung macam-macam semayang hajat baca yasin minta doa tengah malam bila pula orang kata ada jenis berubat cari telur ayam kampung buat pih tapi kalau nak nak tahan lama sikit buat pih untuk guna sebulan sehari pakai dua biji telur ayam kampung Sebulan 30 hari kali dua. Bawa 60 biji telur ayam kampung. Sampai ayam kampung pun tak senang dulu Dia hambat ni. Sampai duduk balik pokok serai apa dia hambat. Tepungkan pokok-pokok serai tu. Nak ambil telur ayam kampung. Nak berubah. Sakit. Jangan cakap lah. Bila sakit ni tu tu tu. Habis. Ambil telur ayam tu. Dia kata dia pun buatlah cara macam mana. Wallahualam saya. Saya pun tak tahu lah Dia siang cara dia. Dia belajar legu tu. Saya tawakal kat Tuhan lah. Buat balik main duk ambil telung ayam tu duk golek atas tempat yang sakit tu golek golek golek golek golek dia kata dengan izin Tuhan pula tu bila pecah telung tu tengok ada darah dalam telung tu oh, dia kata nampak dia kata menunjuk kata penyakit tu dia duk keluar sikit-sikit tapi kena duk buat hari-hari Sampai satu hari tu dia kata pecah-pecah seluruh ayam tu merah-merah. Bukan takat merah je. Anak ayam makin lari. Dia kata. Dia cerita kan. Dia cerita kan. Dia kata cikgu mengarut. Dia kata. Tunggu. Dia kata. -tunggu. Dia kata buat pi sekali 60 biji. Nak tunggu giliang hari hari 30 mana. Jadi ayam. Kan? Tuan-tuan. Tak tahulah. Allah subhanahu wa ta'ala tu'ala maha kuasa penyakit dia bagi kesembuhan dia bagi. Kan kita ikhtiar, kita ikhtiar, kesembuhan Tuhan yang bagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kata manusia ni dia kata adalah jenis orang yang tidak reti jemu dalam nak berdoa, nak minta kebaikan pada dia. Minta harta, minta sihat dan macam-macam. Wa in massakush sharru faya'usun dan jika mengena akan dia, yang ni akan manusia, tu oleh kejahatan. Contohnya, papa miskin dan sakit demam. Maka ia putih asa daripada rahmat Tuhan. Oh ni, nama kata manusia. Waktu okey, waktu sihat ni, minta kat Tuhan macam-macam. Tuhan bagi kat dia sakit sedikit, kadang-kadang sakit. ia ada katanya tak ada. Tak ada ubat nak baik. Kan? yang, kat, yang ada katanya tak, tak ada ubat nak baik bila dengar-dengar macam tu putih haram sedangkan Nabi SAW kata li kulli da'in da'wa Nabi kata setiap penyakit ada penawang dia ada ubat dia cuma kadang-kadang tak main ke kita ubat tu dia tak sampai lagi kat kita ikhtiar bagi lebih sikit bagi lebih sikit tanam mana orang kata kita dengar kata bagus nampak tak ada unsur-unsur syirik tak ada unsur-unsur dosa ikhtiar Li kulli da'in Penyakit dia ada ubat dia. Insya-Allah satu hari boleh kita ubatkan. Atau orang yang sakit teruk baik dengan izin Allah Subhanahu Ada satu orang kawan dia kena kencing manis. Allah tu agak tak tahu nak kontrol makan ni tak tahu nak habaq sampai badan serak kontrol makan. Tata satu hari tu ada satu orang bagi petua kat dia kalau ni kata kat dia dia kata pensi manis ni dia kata kena duk rajin makan timun timun tu timun yang panjang orang oh, duk potong buat rojok makan timun dia kata kalau boleh saya pergi dua biji lah bah timun tu makan makan manfaat peruk-peruk-peruk makan Insya Allah insyaAllah eh, dia kata dia ni pun dengar ni macam lebih pada tu pun dia terak lah kan satu hari abang petua dengar pun dah. Mm. Tapi dah Allah abad mitra bilah, dia kata. Dengan izin Allah, tuan sesuai dengan dia. Dia kata makan, tak pantang. Dia kata, lah ni makan, makan, makan, makan apa nak makan, makan. Lepas tu balas timun dua biji, dia kata. Perut, perut, Dia kata, timun dua biji, Ustaz. Dia kata, dengan izin Allah, eh. dia kata. Seakan kita test sendiri pun okey, kita pergi kat tu, tolak tu pun tak apa. Minta bagi setengah jam. Lepas sudah kita makan timun tu, pergi kat tu, test urin dia kata. Memang okey. Dia kata dia bila dapat benda tu kat dia dia ni kalau hati boleh nak habang habis semua kat orang hak gizi manis ni kawan dia buat tak jadi pula dah dekat okay. mana kata tak sesuai engkau lain tapi timun tu jadi ubat kering tuan nampak ni yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dah kan okay. tapi apa pun nabi kata likul lidain dawa penyakit ada ubat cuma izin Allah ubat tu sampai ke kita Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Macam kuliah perubatan pula merani. ni. Firman Allah, "Wa ya. la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di barra'an Dan jika kami rasa akan dia, yakni akan manusia rahmat daripada kami. Daripada kemudian sakit yang kena akan dia. La yaqulanna hadha li. Sungguh berkata mereka itu, ini bagi aku dengan amalan aku. Oh, ni kata manusia waktu biasa ni minta doa kat Tuhan ni tak berhenti lah minta panjang umur minta murah rezeki minta tak berhenti Tuhan bagi sakit bila Tuhan bagi sakit dia putih asa dia putih harap dia nak marah Tuhan dia kata macam mana saya kokok pun tak isap apa tu macam mana boleh kena cancer oh, dia kata lucu -lu -lu -lu. Saya tak isap kok. Dia kata kanser ni patut kena orang isap kok. Saya tak isap kok. Macam mana boleh kena kat saya kanser ni. Dia macam nak marah Tuhan. Sebab Tuhan tak takherkan dia kena kanser. Dalam pada masa tu. Duduk berubat-berubat. Dia takherkan Allah lega. Bila lega dia kata. Amboi saya ni. Penghabis kali jumpa. Tuh dia kata. Amboi. Dia kata macam kucing tak buang. Dia lupa dah Tuhan yang bagi lega kat dia. Nampak? ni kata manusia. Dia selalu terlupa nak lapik Apapun nak lapik dengan Tuhan dia terlupa. Dia terlupa. Dia susah sangat bila nak cakap ni insya-Allah alhamdulillah dia terlupa benda-benda ni. Insya-Allah kalau Allah izin boleh lega. Kata lega semua, alhamdulillah lah Tuhan makbul doa. Dia dia cakap dia tak terbebel ni insya-Allah alhamdulillah ni tak terbebel. Ah ini manusia Begitu. Wa ma azannu as-saata dan tiada aku sangka hari kiamat itu berdiri walainrujihtu ila rabbi innallī 'inda ulul khusnā demi jika dikembalikan aku kepada tuhan aku yakni kalau aku mati bahawa bagi aku pada sisi Allah itu sungguh kebajikan syurga ini manusia dia anggap sendiri al dia rasa dia ni bagus sangatlah dia kata aku kalau tak ada mati dalam sikit masa ni insya-Allah ada kata syurga ni aku mbo <tuh> kan dia dia gitu jadi dia dia yakin lebih-lebih begitu dia kata aku ni dia kata alhamdulillah dah sembahyang 5 waktu tak tinggal dia ingat, tu ingat waktu tu kira tak apa dah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian falanu nabbi annallazina kafaru bima amilu maka sungguh lagi kami yang ni lagi Allah akan bagi bagi tahu, dia bukan bagi rasa. Ha? Falanu nabbi anna tu maksudnya nabak-nabak ni beritahu. Lah. Surah an-nabak dia. Ha, maka sungguh lagi kami akan bagi tahu akan segala kafir itu. Dengan kejahatan barang yang mereka kerja. Tuhan kata, orang-orang yang buat dosa ni, di hari akhirat itu kami akan bagi tahu balik apa yang dia buat. Dia akan nampak balik apa yang dia buat wala nudhiqannakum min azabin ghaleez dan sungguh kami lagi akan bagi rasa akan mereka itu yang dia akan kafir-kafir itu daripada azab yang sangat sakit tu dan bukan dekat kami bagi tahu apa dosa dia buat kami akan bagi azab kepada dia sesuai dengan dosa yang dia buat nah wallahu a'lam ataupun itu lepas ni kita semua wa iza an'amna 'alal insani a'raba wa na'a bijanibi Sikit lagi ya, kita akan masuk surah Asyurah Makiyah. Wallahualah. Soalan. Ada di kalangan makmum. Apabila imam baca surah At-Tin. Mereka akan kata, Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sedangkan hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Nabi melarang berkata-kata dalam semayang. <coughs> Selain daripada takbir, tahmid dan zikir. Minta penjelasan. Yang ini kita nanti baca di Masjid Al-Badawi. <coughs> Bila kita baca tafsir kepada surah atin mai asal usul kepada suruhan kata ini... bala wa ana ala zalika minasyahid adalah bersabit daripada sebuah hadis dia bukan amalan saja-saja cuma timbul beza pendapat di kalangan ulama sebahagian ulama mengatakan bila kita sebut yang tu sedangkan kita dalam semaya maka kita dianggap berkata-kata dalam sembahyang maka sembahyang kita bapak itu satu pendapat dan ada pun suruh Nabi dalam hadis itu adalah suruh untuk kita amalkan di luks mayak dia kata bila kita dengar orang baca ke ataupun kita sendiri baca surah At-Til bila sampai dekat hujung tu, alai sallahu bi'ahkamil hakimi kita disunatkan kata bala wa ana ala zalika min syahidi kerana itu suruh nabi kita kata tu dengan niat ikut suruhan nabi dapat pahala tapi kata tu kalau kita di luar sembahyang itu golongan pertama bagi pendapat macam tu golongan kedua pula dia kata boleh pasal apa pasal dia bagi alasan dia kata sembahyang itu sendiri maksudnya ialah doa dia kata dia kata gitu pula sembahyang itu sendiri asalah As bi makna ad-du'a dia kata makna dia doa jadi yang kata bala wa ana 'ala zalika minasy dia kata benda ni seumpama so doa dia kata jadi boleh kata dia kata gitu saya lebih senang kalau sekiranya kita tak usah katalah kerana dibimbangi takut kalau-kalau kata tu menyebabkan batal sembahyang jadi memadai dengan kita ingat dalam hati saja Ha, bila lagi baca surah at-tin sampai ke hujung tu alayhisallahu biahkamil hakimin kita ingat dalam lah ingat ni bada wa ala zalika minasy-syahid kalau luak semayang kita subuk pengamuluk pasal apa pasal nak ambil jalan ikhtiar dia kata nak ambil jalan sejahtera takut takut kalau kalau kat ni batal sungguh Sajalah lah pula sembayang kita kerana kita fikir ujar benda ni Ha, jadi contohnya akan dengar jawapan yang berbagai-bagai lah. Mungkin tuan -tuan tanya ustaz lain dia lebih selesa dengan dengan kata, maka dia akan kata, kena kata. Ha, jadi acah pertimbangan tuan-tuan untuk nak nak amal macam mana, begitu. Bagi saya saya rasa lebih selamat lah. Kalau kita tu sekarat takut takut kosak ni batal, ha, batal semua takut begitu. Soalan adakah sah semayang saya yang saya kerjakan di rumah? Untuk maklumat ustaz, rumah saya dekat dengan surat. Semayang sah batal ini, dia bergantung kepada ada tak ada kita buat benda yang membatalkan semayang. Kalau kita tak buat benda yang membatalkan semayang, semayang kita sah. Cuma dari segi kelebihan. Tak ada kelebihan lah. Pasir rumah dah tepi surat. Kemudian pula orang bang Dengar berat Lepas itu orang semayang Jemaah ramai-ramai Sedangkan kalau kita nak lari keluar mai pun boleh Kita memilih untuk semayang di rumah Jadi kita memilih untuk buat satu benda Yang kurang abang Begitu Tapi semayang kita sah Bukan Orang sahabat Nabi ya? Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al Anshari tu kan dia ni bila Nabi hijrah daripada Mekah sampai Madinah, Nabi sampai sampai di Madinah, sahabat-sahabat ni pakat nak pegang Nabi lah nak ajak Nabi bermalam di rumah Debar. Jadi Nabi pun susahlah, semua orang pakat ajak nak pi rumah siapa? Kalau pi rumah kau ni takkan kau ni kecil hati dan lah, sebagainya. Jadi Nabi kata la ni gini, saya salah pada unta saya. Unta saya pi ke pintu rumah siapa, saya bermalam di rumah orang tu. Kalau sekiranya tuan rumah tu Sudi menerima saya bermalam di situ Unta Nabi ni pun Bila Nabi lepas dia jalan-jalan-jalan Dia pergi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansar Dia pergi Dia duduk depan pintu rumah tu. Abu Ayyub ni Nabi turut tanya siapa tuan rumah ni Abu Ayyub punya sana Dia kata rumah saya Ya Rasulullah Dia kata Ahlan wa Salamai lah duduk lah Berapa hari nak duduk, nak duduk turut pun apa Nabi ni tuan, -tuan kan Hmm, siapa tak mau, dia main rumah jadi Nabi pun bermalam di rumah Abu Ayyub dalam masa yang sama Nabi Allah supaya sahabat-sahabat cari barang-barang untuk nak bina masjid Nabawi bila setiap dia bina masjid Nabawi Nabi pun pindah pergi duduk satu bilik berkembang dengan masjid Nabawi Abu Ayyub al-Ansari ini bila Nabi sampai di Madinah Nabi duduk semayang di masjid dia ni semayang sama dengan Nabi bila habis semayah, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dia tawih bangkit lagi balik. Bukan sekali, bahkan tiap-tiap kali. Jadi sahabat-sahabat orang -sahabat lain ni, bila tengok benda ni, mereka ni jadi macam satu benda nak tanya, Alhamdulillah, apa hal Abu Ayyub ni ada masalah ke? seenggak ke habis-habis bagi salam terus bangkit lari balik ke rumah Takkah dia ada masalah kita ni tak boleh kalau tak tanya dia kalau ada masalah kok kita boleh bantu kita bantu maka orang pergi tanya Abu Ayyub ni Abu Ayyub kata dia kata tiada masalah apa cumanya dia kata dia tak mau lepas dua benda yang pertama dia tak mau lepas daripada dapat sembahyang jemaah sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua, dia tak mau isteri dia dan anak-anak dia terlepas daripada semayang jemaah. Maka dia kata dia main semayang jemaah jadi makmum ikut Nabi. Bila dia balik di rumah, dia jadi imam semayang kepada keluarga dia di rumah. Jadi sahabat bila dengar benda macam ni, jadi satu satu tanda tanya juga bolehkah buat macam tu? Haa, gitu. Akhirnya sahabat tanya Nabi. Nabi kata apa yang Abu Ayub buat itu betul. Nabi kata, haa cantik kan? cantiklah. Ah jadi macam sahabat kita yang tanya ni kalau dia tujuan jeh di rumah sebab nak sembahyang dengan isteri dengan anak-anak dan sebagainya kalau kalau boleh mencontohi Abu Ayub itu paling baik. Ya. Kalau sekiannya tak boleh pun selang-selang harilah -selang sembahyang jemaah di surau ni. Ya. Dan, dan ada pun sembahyang di rumah itu sah. Dengan syarat dia tak buatlah benda-benda yang membatalkan sembahyang dia begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita dan hidayah kepada kita semua yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu sila saya kita tangguh dengan khabar-khabar Allah dan suratul asr. Subhanallah. Baik dia bang eh dia Baik dia bang. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واحدنا صرافق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَرَزقْنَا جِتِنَادَهُ اللَّهُمَّ جَعَلْتَ جَمْعَنَا جَمْعًا مَرْحُومًا وَتَفَرُّقَنَا مِن بَعْدِهِ تَفَرُّقًا عَصُونًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَلَّى وَاللَّهُمَّ أَعِنِّي مِنْهُمْ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُعْتَقَدِينَ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُعْتَقَ